А воно все гірше і гірше. Нічого, Сергій, зараз вилікуємо. Тільки трохи боляче буде. Ви як? потерпіте чи може... Потерплю. Крізь суби засміявся Сергій. Ріжте вже, бо так болить. Як може боліти така гуля з нійним вмістом, Софія собі добре уявляла. Що ж, доведеться погратися в хірурга. Пішла до жабки і, намагаючись стримати гнівні зауваження щодо її лікувальних призначень, взяла стерилізатор з інструментами, скарпель, стерильний бинт. От якби ще наркоз. Та доведеться різати по фронтовому. Хлопці, дайте йому склянку грілки. «Так у нас сухий закон», – намагався заперечити Євген. «Ти що, не бачиш різниці між пияцтвом і ліками?» Зауважив його Максим і витяг пляшку пшеничної з командирського запасу. Сергій воднодух вихилив склянку. Коли очі у пацієнта посоловіли, Софія поклала його важку, сильну руку на стіл, обклала стерильними серветками, змастила йодом. Ну, хлопці, тримайте. І коротким, різким рухом чиркнула скальпелем по тому місцю, де під червоною туго, натягнутою шкірою, білів гній. Пухлина на очах почала зменшуватися. За всіма хірургічними законами Софія дренувала рану, промила, перев'язала. Після горілчаного наркозу у Сергія стався напад балакучості і любові. Йому полегшало, біль минав, і слова з нього лилися рікою. – А що, мужики, горілка марнуватиметься? – Давайте доп'ємо, – запропонував болящий. Йому знову налили, щоб не боліло, а біля нього і собі потроху. Чи то чарчина горілки, чи то свідомість того, що позбавила людину страждань, чи те, що опинилася в центрі чоловічої уваги, розбудили Софії забуте, залишене вдома кокетування. Вона розпустила хвоста перед цими плечистими красенями. Обравши для цього образ самотньої дівчинки у вовчому лігві, скаржилася на труднощі, спеку, важку і безглузду роботу. Втрапила у самий центр мішені. Сильним чоловікам подобаються слабкі жінки. І Сергій з Євгеном готові були грудьми стати на захист ніжного тендітного створіння, яке жорстокою примхою долі втрапило до цього брутального світу. Їхнього захвату не поділяв Максим. Він сидів збоку, не торкнувшись чарки, і мовчав, покусуючи чорного вуса. «Якому ж житіоту спала, на думку, ідея послати дівчинку з півсотною студентів у це пекло? Та мені самій спала, нікого картати». І не таке вже я дівчинсько, зовсім доросла тютя. Я не нарікаю, тільки б мені з цим клятим директором повалакати. З директором? Запросто. Голосно і матом. Він іншої мови не розуміє, авторитетно зазначив Євген. Але ж я не вмію матом. Ні, хлопці, нічого з цього не вийде. Ще і як вийде. Ми допоможемо. Я в цьому ділі фахівець, як їх пошукати. Наш боцман, сімакував йому в печінку, таке інколи загинав. Вже зовсім відійшов від неприємних переживань Сергій. Записуй, бо забудеш. Софія і нещулася, як отримала безкоштовну консультацію і оволоділа вишуканими термінами посилання співрозмовника в такі блакитні далі. Звідки не скоро й повернешся? Довелося записувати, бо той Сергій Боцман загинав у вісім поверхів. Без тривалої практики не запам'ятаєш, не вірші. І одразу з місця в луб. «Щоб розгубився!»